Дякую вам, бабусю, що носили мене в пелені, Поміж груші неворуші, поміж зерня токи зелені. Дякую вам, дідусю, що на шиї мене коськали, Що до світу я горнуся, що пригадую аж ось коли. Ви за мною досі дивитесь, зірками і туманами, З нами віщими щасливими, вас і досі очі мами. Тож на те воно і свайба мої рідні, Щоб зв'язати той і цей такий світи. На весіллі, наречені всі чарівні. Не впізнали он Марійку і свати. Навичо ну, так вирядились, бабо, женихав сто сім шукаєте отут. Повтори, однучку, чую, дуже слабо, бачив ти б мене ще юну у цвіту й обернулася враз дівкою. Оверко язика ураз раз на віки Проковтнув, зазирнув Зустрічній дівці у відерко сивим став, немов напився Дурманув, свайбаж, Наче диво ружа розгортала Вийшла з дружками Марія на поріг Матіола, як водичка синьотала попід хатою і над хатою вгорі Цілувались голуби, цвіли індики Благодаттю розпросторилось навкіл Враз як вимерли троїсті музики, Стиглі груші стали падати на стіл. Я ж просив гудну в салі, щоб потрусили, В тебе й дульки цвати, наче кулаки. Тонко-тонко дружки враз заголосили, Густо-густо, срібні в серці голочки. Вічна гостя. Її сюди ніхто не кликав, прийшла як злива чи трава, в очах душа така велика, що невідомо чим жива, поглянь стара вона і сива, яка ще юна вся в пилку, на ній віків гранітне мливо, я бачу блискавку палку Скраєчку збоку ні для чого, немов од себе утіка. Хіба дочка, рабині й Бога, сама для себе не така, чого їй треба в цім вертепі? У цій дилій облуд у неї руки ніжні й теплі, і на устах у неї блуд. Їй ні простити, ні зізнатись. Могла б не штука, а кому? Це ж треба їм з моє зазнати, Хто й світ не викличеш, кому давали чарку не посміла. Манили в пісню не змогла, І посміхалась, мов, летіла, Мов, тут і безвісті була. А музиканти, язиканти, А губцадрица, щоб я здох, Вона звелась, не мов, лякати, умерти. Щастя, я б задвох, сміливці, Хто із вас гарячий? Ножем став гребінь у руці, На ньому кров ніхто не бачив, Як сліз русалки у ріці Коса обсипала, як сукня. Крізь неї натяк, голизна, І засичали баби, сука, І потяглися до вина. Це та, що дур вселяє в діда, В ніч шлюбну краде жениха, Не бійсь, тебе вже не провіда, Ого-ого, ха-ха-ха-ха, У вірки груди туломбас, А в тебе тітки як прищі, Вже мовчки жуй свої ковбаси, Ті-ті-ті-ті, не пищи. Хто тільки є на цьому весіллі, Яке нутро не виверта, Старі воркують, хоч і білий, А молоді гризуть крота, З ротіві жаби і лілеї, І меди дьоготь, феєрверк, А той встає, все, мов, наш лень, А той давно душею смерть, Хоч не дивись, і справді на що? Погляньте ви на молодих, За кого йде, воно ж ледащо, Й помре, не встане до води. Погляньте ви на молодих, В них є щось янгольське, високе, Легкий туманець на фаті, Та й бачимо нап'яті кисоки, Хрестини скоро, ну й святі. Та гляньте ж ви на молодих, Не як на фарс, а мов на себе. Тоді пізнаєте святих, Навколо них, на справшки, Небо, і сміх, і ранок, і роса. Сьогодні раю їм не треба, Куріні пташку, чудеса. У нареченої край серця Травичку хтось малий прим'яв. Там буде стежечка, Не серця, протопче донечка Твоя, він так зворушливо до неї, туркоча, примхам, потака, І кожен долі жде своєї. Згадав, не варта й п'ятака, туба-туба-тубаси, Ти казала, що даси і наливочки, і меду, і того, що не проси. Знов знялася виримія, Зарясніли підниці, Кожна застої, як вміє, світ і янгола в лиці. Тут не довго й до біди, забіліли, засліпили, задурманили задих. Одвернися, знов натрапиш Випий чарку, не бере Хоч заплющ, хоч вирви очі Хоч сказися, хай і мерець Так недовго й до біди Та щоб втерпі, не сиди Вдарся в землю Щоб аж темно, а-ди-ди-ди-ди-ди На одній і вихилясом Як забувся і не вмів Ого, звися басом І потягни, тягни, сватів Просто вмісив у коло, у толоку но й заміс чу тю, тю тю на так волей І здоров'я з гульки ніс Постараймося ж на славу Виб'єм з баби вражий дух Той упав, як міг на лаву Той, благає, досить Хух, не хватало тільки вмерти На весіллі у куми Треба менш горілку жерти Я не п'яний, ти пойми Пісня гуляйпільських весіль, не грали ми від коле, душа моя горить, гуляє гуляй поле, як була в двори, гуляє гуляй поле, гуляй поле, гуляй комусь хай в очі коле. А ми, брат, звідтіля мадами і пановим зі степу рисав Махновець я, махновець, а дідний був коза Нема для пісні броду. Ти, яблучко, котись. Ми знаємо це зроду. А заспівать, кортить. Ах, яблучко, да ти грушечка, Розбирайся, роздягайся, моя душечка. Ах, яблучко, да і з листочками, Їде батько вахно і синочками. Ворота й двері навстіж, Чарки аж гнуть столи. Заходьте, наші знайте, З губернії і столиць. Не жали ми відколи, Посіяне в піснях. На сволочі підкова Для нашого коня. Не грали ми відколи, Душа моя горить, гуляє, гуляє поле, як бували двори. І поїхало, і знову зійде на круги своя. Буде свайба, буде мова, та чи буду знову я? Хто там буде, хто зміє, хто посміє знову жить? До кісток тебе обмиє хто, поклика на Що без праху, із нічого, закатавана слізьми, Зашченіла світом Богом, Щоб душа твоя тривога йти відважилась із тьми. Вечори такі весіні, Кожна грудка, грудиня, В солов'ях по Україні Серце, серце доганя, Щоб себе, мов на сінину, Наскрізь пагоном посміть. Смерть приймати, як провин, В кого сили є прозрі, Всі висмертні, де важать. Полюбили, їли, спали, танцювали, вся пиття. лиш мене любив, скрипав, обіцяв кохати вічно, пісню склав, не пісня дай, на ну, далі все трагічно. Дев'яносто вже й помер, наче вчора, мов тепер. Дев'яносто я тужила, мов покликана, мов та. Раз хоч би зібравсь на силі, чи бодай на шкріб листа не прозрів, знать жив Бог, тільки думав, що живе, не залишив дорогого, що ізраїль, позове. Інший був такий завзятий, чи люблю ви світ питав. Третій, той любив на свята, Я живу вся винувата, мов повіг, чи свята. Свителя, Мадама і Панове, в систему я рсак. Махновець я, махновець, от див-бу козак. Нема для пісні в ти я будь Ми знаємо це з а хто співачка Ах я Щорки ажнуть столи, заходьте наших, знайде з туберні столиць. ми відколи, посіяне в пізнях, назволить під стоп на То писать. Я забувся, навіщо приходив.